Eldudan hastelenetiko diti berrogoita zazpi euskal egitar epaituko dituzte makro epaiketa ameka maha amairu hauzia dugu aipatzen gaurkoan. Euskal presoen inguruko elkarte eta abokatuen hauzia izanenda hori. Eta gurekin hauzi bat goizuntan telefonoaren bestaldean eneko bile gas egunon. Euron, hirulegiratiko entzule eta lagun maiteak, zongoz, zagozea, hondo? Gungi, gungi, zuri galein dizuku, ba, hauzi uh, hori ba abiatuko da, hainbat elkahtea aipatzen dira, egira egirat aipatzen da, aipatzen da. da etxerat, beraz senideen elkahtea, abokatuak bat dira, bitahtekariak, horako nash handi bat uh, dirudi, ez, zer da hor denen ahteko lotura? Ba, bueno, lotura berez eh, tesibat eh, dago, ez finean eh, dana eta dela ma, ba dago sortu duten eh, makro epaiketa da. Berez eh, 2000-an hazi, Arrearen aurkako operazioan aliatu zen eh, boste, ba, piezeno, boste zareka den eh, ondorio da, eh, ouxe, eta, bueno, ba, hortxe gaude, geikia eh, di, eh, txerat, eh erridara bitartekariak, abokatuak eta bueno, hori da sortu duten eh, makroepeka berri hau. Mm -hmm. Zu zehazki, hor erridaren eh, eh, eh, inguruan eh, zira uzibetua. Mhm. Mm ara se da, ara se da ni 2013an eh irailaren amaieran eh, izan litzena atzilotua eh, baitako operazioan Hernanin Eta bai, bez, e, bueno, oin e, tokatzen zego, e, aurre egitea makroprozesu honi. Denei, etarekin lotura, eta erakundearekin lotura leporatzen zaizue. Zai Hori, e, nora ukatzen duzu? Hala da, eta bueno, gu grupa karrikez, gu, gu gainea, eta ia da, e, gara iaietan, e, bueno, bat ezagertzea erzen, ia da, bete pauzu, Eh, azkeneko asken ematen ari zen eh, bueno, de desegiteko edo haizkat ja da bere jardun armatua eh eten eh, eten azuen eh, gainera bueno, pues, eh, modu eh, iraunkorrean eta ja atzera pausurik eman eh, es eh, emateko gaina bueno gonatu badugu dugu eh, baita ere euskal gizarteak hori ulertuzuela ja eh, da konpomirako eh, urratsak ematen eh, zituela ta guk eh, horretan eh ba bueno, emateko ba lanean ibili ginela eta bueno ez hori bakarrik ba bueno e, txostenetan ere agertzen dela vinkulazio organikorik jauda eh gero edugula iñerako vinculaziorik eta erakundarekin e, aipatzen da euren zoseretan baina eh argudioak eta da ba beraien e, bueno irizpideak jarraitzen ditutula edoetan mm -hmm. irizpidea jarraitzen ditutula eta hori ja da, da bada eh bizuzko eh zerbait guk ba bueno eko, kide garela eh argudiatzego. Bai, lotura moral bat edo nahi dute Hemanox. Eh are se aski dira, badira zer dira se aski o dituztenak zer dira prentza bilkurak... Bai, guri egozen dizkiguten, eh, bueno, adibidez, eh, herri dizkiguten kontuak badira, ba bueno, es, finantzaketan, nola egiten genuen, eh, bueno, ba finantza bera erabiltzen omen genuen, eh, bere garaian eh, gestorasproan eztiago asketasunak egutzen ez eh, dizutenak. Gero ere, ba bueno, eh, baita ere ongi kontua, eh, nola ba bueno, herrira egozen zen eh, urte horretan egoziabe 117 ongietorri ba gusti horiek guri egozten dizu guten neri kaso ba bueno, ere egozten egozten ziaten e, kasu partikular bezala es mm -hmm. e, ni e, amabian irten bian irrentsengartzeratik eta justo ba bueno hortzean bazegon eta bueno pues curioso nire a ser de akusatzen diet <laughs> 6hunta bat urteko espet zigorra galde egiten dute deen artean hala bon, ere aipatu dugun guziarekin emaiten duxka bat denboraz kanpoko auzi bat dela politikoki posible da zigor pizuak izaitea nola auge ikusten duzuen Ba, bueno, ba, neurri gabeikoa dela, bueno, e, denek eirizio gari nago es, neurri gabeikoa dela, el, bueno, denbora eskampo, e, pisate, hau, guztatzen ze ere, bisete azaltza gertaten zegunarekin, horrein e, kampainan, es, gaudela, kampainan horrekin gaudela, berritaz, piak herrian, askotan, e, suratutu gaudari zense, hau, eh hasanza errira beraz zer zen, eh? Adibidez, eh ba batez ere mm -hmm. ezbaitak ite, eh zer zen, aitsinako garaibateko eh kontua izango balitzola eh ikusten dute eta lehortarikan eh ba, bueno, ikusiko da, a ber, eh, ne, bueno, eskaera horiek merezu ba neiko aulniaria bisu handia dute guregan era bueno pues hori mamua, nirose uno, aun día da, eh, gartzelako gartzelak eh duen, gartzelak erabiltzen duen mamua aun día dagugan, Eh, mm -hmm. eh erakus leio politiko bat bezala erabiltzea espero duzu, epaiketa hau? Arazera, bueno, guk epaiketa hau ni genun batez ere, bueno, al parte gure egoera salatzea za parte ni genun pizat eh Ba, bueno, presoen hau zia, joindikan, konpundu gabe dagoela adierazteko eta aldarrikatzeko, eta uste dugu ba, lortu dugula, ez, presoen hau zia, maigainan jarri, eta gaina, ja ba, bueno, da, eman dugu beste pausu batez, berroi eta sezpiak herrian nintzatetik, e, herrian nintzatera, danak herrian nahi ditugulako, danak herrian behar ditugulako, eta danak herrian e, etorkiztuna eta eskatasuna lortzeko behar ditugulako, ez. Beraz, sustengu kanpaina bat, eh, komunikazio kanpaina bat, ere, eh, beraz, behoita zazpiak eh, egian eh, izenarekin, eh, itzordua bada honetan ere manifestaldi batekin? Alaseda, Bilbon eh, daukago itzorda bere garaian, ekainaren batean eh, jada lotu genuen data, i, eta bueno eldu da data hori jada, bueno, hastenen daian eguk eh, oh, eta, bueno, espero dugu ba launbartonetan hori eh, gertatu baino lehen, ba bueno indarrez zeteta jaistea eta bilboko kaleak eh, bete ikustea ez 5 eh, herritan lakasian hortzeok hago izordua eta bueno ba konpuria askatasunetan alde eh, espero ditugu eh, ba, eta bizia eskubiren ala ez espeditugu betetzea e, Bilboko kaleak. Mm, Aztelenean e, asiko dela, zenbat e, iraun behar luke, ebaiketak? Ba, berez, ez arrez izkiguten zaioak hogei dira, zaio e, esan e, bezala iraiaen amasean, Aztelen honetan hasiko dira, eta azkenengo saioa berez daukago azan horren amaien anuztu eta hogeita sortzi edo hogeita beratzen ziur ez nago, baina azonen hogeita sortzi edo hogeita beraz beratzen ziru hilabete, egonen gara irulet agitete eta bueno, poz Madriden, eh? Bueno. Ba. Eh e, segituko dugu Madridena gertatzen dena belaz heldu e, diren hilabeteetan. E, Asteko eneko billegaz 1000 e, gure galdei e, erantzunik e, goizuntan, eta bestalde batarte. Mi esersoe ma tarde o ma eta bueno, ikusten ikusiko dugu elkar, jarrituko dugu elkarren el Mario Gitxan.